Apa, kaixo, nire izena nagore lagazta da? Eta lehirek esan duen bezala, ba, saietuko nahiztematen aholku batzuk nola indartu dezakegu gure sistema imunea helikagura mitartez. Alare, lehenik eta behin garrantzitsua iritzetazpimarratzea ez dagoela helikagai jakin bat gure sistema imunea indartzeko gaitasuna duenik. Baina egia da helikagura patroio sasuntxu baten bitartez, sistema imune indartxua lortu dezakegula eta horrek ba, infekzioen horrean babes gaitzakela edo lagundu gaitzakela infekzio desberdinak prebenitzen. Orduan, zein nutriente dira garrantzitsuak sistema imunearentzat? Hoietako bat izango litzake C vitamina. Jenaoak egun bezala, ba sistema imunean funtzionamendu egokirako egin bestekoa da eta gainea, arnaskideen funtzionamenduan ere askoera era egiten du. Hortaz gain, ez ezmo burdina absortzioan ere laguntzen du. Burdimo ta aurkitzen da landare jatorriko elkagaietan eta zoritzarrez, ba absortia pizka bat murriztua daukanez, laguntza extra bat e, eman behar diogu. Eta hori lortzen dugu C vitaminai esker. Orduan, nuna aurkitan dazte vitamina? Ba, laranjan, kiwian, frutu gorrietan, ba, ibidez, a bitama susta gorrietan, papaian, piper gorri eta berdean, brokolian. Ala, are, esan beharra dagozte vitamina termolabila bila dela. Honek esan nahi du, temperaturaren eraginpean galdu egiten dela. Beraz, piperren kasuan eta brokolian kasuan normalean e, kozinatuta kontsumintzen ditugunez, ba, heliak ez vitamina iturriak izango piperrak ze vitamina hiturria izateko kontsumitu beharko genituzke gordinik, badibidez entxalada baten, eta brokoliankasun bat zenbat eta gutxiago e, kocinatu ordunda ze vitamina gehiago. Baina bueno, oroko horrean ilkai e, emitartez nahiko erreiz irizten geha ze vitamina gomendiotara, badibidez, egunero laranja bat kontsumituz edo bikiu bijanez iritsiko geniake gomendiotara. Urrengo vitamina izango litzake D-Bitamina, oso zogarrantzitsua sistema emunerako ere bai, eta baita ezurren osasun egokirako ere. Zergatik, ba, D-vitaminak laguntzen diolako kalzioari ezurrean barneratzen. Orduan, ba, arrain urdinak, arrautzak, esnekiosoak, e, perretxikoak izango liake D-vitamina iturriak. Baina, e, gertatzen dana da, elka emitartez oso zalea dela D-vitaminaren gomendiotara iristea. Orduan, jobe harko genuke plan B-batera eta plan hori izango litzake eguzkia argiak. Bagure azalak dakalako gaitasuna eguzkizpien bitartez D-vitamina sintetizatzeko. Oain zen da arazoa? Ba pandemiago era hantan, oraindik eta gehiago murruztuegula guztiarekiko exposizioa. Eta gaina horri gehitzen balima diogu? Ba, gure bizi estiloagatik, ba neguan eta udaberrian oraindik eta gehiago murruztuegula guztiarekiko exposizioa, ba hori ba segun ez egiten dagun, ba ofizialan sartuta gaude eta bar, horrek eragin dezake gabezia garrantzitsuak eukitzea. Beraz, nire gomendua izango litzake ba bat egitea ikusteko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 E, gure estean e, dauden bakteriak dituzten elkagaiak, Ba, jogurra, kefirra, misoa, kombucha... Eta besta alde batetik, eukiko gondituzke prebiotikoak. Diala, gure bakterio hauen zat, onuragarriak dian, nutrienteak dituzten elkagaiak. Hai bidez, honek e, esan nahi du, ba, elikagai jakin batzuk kontsumituz, gure bakterio hauek pozike ongoliak entzuko dielikaia hauek, Bakarbo erratzo integralak, frutak, barazkiak, batez ere zuntzan aberatsak diren elikagaiak. Eta bestalde batetik edukiko genuke almido biarresistentea. Ezagingoiz da, daite entzon du zuen zerbait almido biarresistentean inguruan, eh baina bueno, almido lortuko genuke adibidez, patata bat egosten eta gero patata hori e ozkailuan sartuko bagenu, ozte prozesu honi esker, almido biarresistentea sortzen da eta zuzenean prebiotiko bihurtuko litzake patata hau. Orduan, e, oso-osoga arrantzitsua mikrobiota osasuntxua teukitzea, sistema emune indartsua teukitzeko, eta, ba, ikustezak ezuen bezala, elka gaita zorreinan bitartez lortu ditzakegu bai probiotiko eta bai prebiotiko hauek. Beraz, e, ni kenetuzke gehigarriak komendatuko. Urrengoa izango ditzake zinka. Sistema emuraren oso-garrantzitsua, eta batez ere, arnazbietako infekzioi aurre egiteko, eta baita infekzio birikoei ere. Beraz, pandemia ontan, ba, jarko dugu atentzio berezi bat. Nun aurkitzen da zinka bale kaleetan, kakaoetan, gaztan, ekiloreta kalabaza azietan. Orokorrean nahiko errisisten gea e, zinkaren gomendioetara, baina bai iruditu zaitela garrantzitsua, e, esatea zink gehiegi kontsumitziare kaltegarria dala, linfozitoen funtzioa inibitzen duelako. Ta horrek sistema imunea duelako. Beraz, zinka oso garrantzitsua baina neurria. Urrengoa izango litzake E vitamina, dela antioksidatzaile oso oso garrantzitsua eta sistema immunean eragin barmena daukana. Nun aurkitzen da E vitamina? Ba, gantzetan aberatsiak diren elkagaietan, olibaloan, aguacatean, fruituole horretan, orokorrean ez dakago inolako harazurik E vitaminaren gomendotara iristeko, ba olibaloa kontsumitzen dagulako egunerokotasunean. Urrengoa izango litzake selenioa dala glutatioaren sintesian ezinbestekoa dana eta glutatioia da gure organismoko antioksidatzaile garantzitxunetako bat. Ta demostratu da, ba sistema imunian eragiteaz gain, gure goera animikoan ere eragiten duela. Urba, nun horketen da selenioa? Ba, aragietan, arrainetan, braziloen eta arroz integralean.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 Eta gero, eh garrantzitsua ere deskantsua. Egunero 7-8 ordulu egitea eta bueno, egia da, ba pandemia gorentan igual gureloa piskat astoratu dala, ordun ba bergea ba infusioak hartzen, piskat e, erlajatzeko, pantailakik egiten eta afari arinak egiten, oreratu baino bi ordulenago, gutxienez. Eta azkenik ere oso garrantzitsua sistema immunea estimulatzeko ariketa fisikoa edo kirola. Eh hala ere, Mm, garrantzitsua da aipatzea, gehigezkoarik eta fisikoa ere kaltegarri izan daitekeela, ba organismo hoituta ezpalimadago, sartzen delako estresego era baten eta antura prozesu batean sartzen da. Beraz, arketa fisikoa oso garrantzitsua, baina neurrian. Eta gero bukatzeko, eh ba bueno, jarri behar diogu nola e, ekidin gure sistema imunea ahultzea. Badiebiz E, prozesatuko helikagien bitartez, gure sistema, au, sistema imunea hauldu ingolitzake, beraz, horiek ekidin beharko genituzke. Ba, e, gantz kaltegarra dituzte lako, gatzasko, azukre asko, eta gainera, e, ba, helikagai prozesatu hauek gure mikrobiotan kalte nabariak eragiten dituzte. Gero dengolitzake ere, alkola. Sistema imunea haultzen duela, eta gainera, e, antura prozesuak abian jartzen ditu. Eta azkenik, e, estresak ere eragin nabarmena doka gure sistema imunean.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 Eta hori, bazkarrik askagon bidapena gatik eta, eta laesterarte.